Бо надто тверезим виглядало його ліве око. Надто тверезим з огляду на кількість випитого. Віктор намагався не пити за кермом. Знав, що у таких випадках його заносить. Навіть улітку на сухій дорозі. Дивувався журбі і не боїться, що чоловік міліції перехиляє одну за одною чарки отієї спеціальної для себе виготовленої горівки. «Ти чого сидиш, компанію не підтримуєш?» Запросив на вечері, топий, примружився – помітив, що зам сачкує. Директор. Так додому ж доїхати треба, а ментів на дорозі, особливо тут, біля гамлетової точки, тьма. То ти ментів боїшся? Не журися, з тобою журба. Я тебе проведу, зі мною тебе ніхто не спинить. Розмова навіть після п'ятої чарки таки не хотіла ставати невимушеною. Щось її тримало. Почало сутеніти. Пізні липневі сутінки нарешті дали відпочинок очам від денної сонячної Ілюмінації, Спека попустила. З поля повіяло легким запашним вітерцем. Гамлет знав, де збудувати свою точку. З одного боку дороги шуміло місто. Височили ряди багатоповерхівок. У вузьких провулках між ними снували машини. На дитячих майданчиках перекидали м'яч. Дітлахи. На лавочках біля під'їздів гріли старі кості бабусі. Зате з іншого, за двома смугами дерев, що утворювали зелені насадження, Своєрідний кордон між природою і цивілізацією панував спокій і затишок. Поле, скільки оком сягнеш поле, з усіма притаманними йому ознаками, чистим повітрям, тишею та шиним співом. Столики кафе, розміщені під навісом, у затінку дерев заповнювалися людьми. Точка, видно, була популярною, бо люди приходили непересічні. Сюди всю частину кафе потрапляли, мабуть, вибрані – бо кожного приводив особисто гамлет, з кожним вітався за руку, кожного садовив за стіл. Сам брав замовлення, даючи поради щодо вина. Віктор із цікавістю помітив, що чи не з кожним журба знайомий, він вітався чи не з усіма, кому просто кивав головою, з ким ручкався, а з ким мало що не цілувався. З одним з таких близьких, як виявилося, друзів познайомий і його. Віктора Івановичу – це мій дуже давній з юності друг, «Степан Корнійович Журавський. Сідайте, хлопці, до нашого столу». Степан Корнійович плечима поставою, очним командним голосом видавав свою приналежність до структур владних і, як стало модно казати, силових. Та ще й грав він, видно, не останню скрипку у цих структурах. З ним разом до столу присів іще один, не менш широкий в плечах і також приналежний до структур, проте молодший за віком, гостріший поглядом і рвучкіший, у рухах чоловік. Мій заступник Віталій Сергійович. О, Степане, хороша компанія зібралася, пожартував журба. Два начальника і два заступники. Ви, хлопці, знайомтеся, може, згодиться у житті, правда Степане? Вони перезирнулися, згадавши, мабуть, щось своє, відоме тільки двом. Віктор почав спершу дофантазовувати, що ж вони пригадали таке, дороге на спомин, та облишив. Надто вже все видалося простим. Мабуть, золоті верби виросли свого часу за директором спиртзаводу, особливо небезпечного в плані ризику сісти за ґрати виробництва. Мали б його посадити. А друг Степан відмазав. Ото й усього, подумаєш, загадка. За той час уже зовсім стемніло. Гамнат увімкнув на столиках особливі під маленькими жовтими абажурами лампи. І вони світили спокійним, ненав'язливим світлом. Нічний матеріалик ружляв довкола світлої плями. Якийсь вечірній птах кликав свою подругу у полі чи у поле. Вікторові полегшало. Розмова точилася між давніми друзями, а вони, заступники, перемовлялися між собою. Начебто правила доброго тону були дотримані. «Вибачте, я вийду на хвилинку». Віктор підвівся. Йому вже давно хотілося запалити, проте журба не палив і не любив цього у підлеглих. Для любителів затягнутися димом у Гамлета були всі умови. Лавочка під розкішною по-другий по бік від навісу. Дивно, якими наївними бувають люди. Вони гадають, що навіс, оця цупка, кольорова шматина, та ще й ряд високих кущів довкола ізолюють їх від світу. Гадають, що музика тиха і ненав'язлива, захищає їхню розмову від сторонніх вух. Гай-гай! Поки Віктор димів сигаретою, йому вдалося перехопити кілька, наскільки цікавих фраз із розмови двох кавказців, і одного місцевого, які сиділи в іншому кутку бару, що аж закололо десь під серцем.